Немилосердність, Архілектори Вісульту, голові Королівської інквізиції, Ваше Пріосвященство, облога Дагозки триває. Гурки три дні поспіль здійснювали атаки на наші стіни, кожна з яких ставала більш масштабною та рішучою. Вони прагнуть закидати наш канал брилами, перетнути його мостами, видертися на наші стіни та вибити наші ворота таранами. Вони тричі атакували, а ми тричі їх відкидали. Їхні втрати були великими, але вони цілком можуть дозволити собі втрати. Бояки імператора повзають півостровом, як мурахи. Однак наші люди відважні, наша система оборони сильна, наша рішучість непохитна. А в затоці все ще плавають судна Союзу, завдяки яким ми досі добре забезпечені. Будьте певні, госка не впаде. Перейдімо до менш важливої теми. Вам, без сумніву, буде приємно дізнатися, що питання магістра Ейдер вирішено. Я призупинив використання її вироку, замислившись про те, чи не використати її зв'язок з гурками проти них. Налиху її шанси на те, що такі непомітні заходи принесуть плоди, зникли, через що вона перестала бути нам корисною. Можливо, якби на бійниці на стінах прикрасила жіноча голова, це згубно подіяло б на бойовий дух наших військ. Ми ж як-не як цивілізована сторона конфлікту. У зв'язку з цим і з колишнім магістром гільдії Спайсерів розібралися тихо, але можу вас запевнити остаточно. Ні вам, ні мені більше не потрібно думати про неї чи її невдалу змову. Як завжди, служу та корюся, Ваше Преосвященство». Зант Данглокта, очільник Дагоски. Біля води було тихо. Тихо, темно і спокійно. Об опори верфі плюскали легенькі хвильки, стиха порипували дошки човнів, із затоки прилинув прохолодний вітерець, а темне море виблискувало в місячному світлі під запорошеними зорями небом. Неможливо здогадатися, що за кілька коротких годин до цього Менш ніж за півмилі звідси сотнями гинули люди, що повітря розтинали крики болю та люті, що за суходільними стінами досі тліють руїни двох великих облогових веж, а довкола них, наче впали осінній листя, розкидані трупи. Повернувшись і, примружено вдивившись у темряву, глокте відчув, як у нього клацнула шия. Із тіні між двома темними будівлями вийшов практик Фрост, який підозріло роззирався довкола і вів поперед себе в'язня значно меншого за себе, згорбленого та закутаного в плащ із піднятим каптуром. Його руки були зв'язані позаду. Дві постаті перетнули запорошений причал і пройшли верфю, лунко стукаючи ногами по дерев'яних дошках. Гаразд, Фросте, сказав локта, коли альбінос зупинив свого в'язня. «Думаю, це нам більше не потрібно!» – білий кулак стягнув каптур. У блідому місячному світлі обличчя Карлот Дан Ейр здавалося худим і виснаженим. Самі гострі краї та кілька чорних подряпин навпалі щуці. Голову її поголили, як було заведено чинити з тими, хто зізнався у зраді, і без важкого волосся її череп здавався дивоважно маленьким, майже дитячим, а шия. Безглуздо довгою і тендітною, особливо через кільце насичених синців, темних слідів, що залишилися від ланок ланцюга Вітарі, відпещеної владної жінки, що взяла його за руку в приймальне лорд-губернатора, не лишилося майже нічого, і, здавалося, ніби то було цілу вічність тому. Кілька тижнів у пітьмі, без упевненості в тому, що ти проживеш ще годину. Це може зіпсувати зовнішність. Кому як не мені це знати? Поглянувши на нього, вона задерла підборіддя. Її ніздрі розширились, а очі заблистіли в чорній тіні. Така суміш страху та непокори находить на деяких людей, коли вони знають, що скоро помруть. «Очільнику Голокта, я не наважувалася сподіватися на нову зустріч з вами». Хоча слова її були зухвалі, у її голосі все одно було чутно нотки страху. «Що тепер? Прив'язати камінь до ніг і в затоку?» Це ж дещо театрально, хіба ні? «Було б театрально, але я задумав не це». Він поглянув на Фроста і ледь помітно кивнув. Ейдер сахнулася, замружила очі та закусила губу, а тоді зігнула плечі, відчувши, як позаду неї замаячив масивний практик. «Чекає нищивного удару по потилиці, У голові клинка між лопатками, задушливого дроту на горлі. Це страшне очікування. Що саме станеться?» Фроз підняв руку, у пітьмі зблиснув метал, а тоді негучне клацання. Ключ плавно ввійшов на ручники Ейдер і відімкнув їх. Вона повільно розплющила очі, повільно перевела руки вперед і закліпала так, наче ще ніколи їх не бачила. Що це? Це саме те, чим здається, він кивнув уздовж верфі. Це корабель, що вирушає до Вестпорта з наступним припливом. «Ви маєте контакти у веспорті?» Вона ковтнула, і в її тонкій шиї затріпотіли сухожилля. «У мене є контакти всюди». «Добре, тоді це я відпускаю вас на волю», – запала довга тиша. «На волю?» Вона піднесла одну руку до голови та розгублено потерла щетинистей тім'я на одну довгу мить, витрішившись на глокту. «Не знаю точно, вирити цьому чи ні, і хто може поставити їй це на карп». «Я сам не знаю точно, чи має цьому вірити». «Його Преосвященство, напевно, розм'якнув до невпізнанності». Глокта пирхнув. малоймовірно. Сульт нічого про це не знає. А якби знав, то мені здається, що, можливо, ми обоє вже плавали б із прив'язаним до щиколоток камінням». Вона примружила очі. «Королева торгівців оцінює умови угоди». «Тоді яка ціна?» «Ціна ваша загибель». Ваше забуття. Викиньте Дагозку з голови і з нею покінчено. Знайдіть якихось інших людей і рятуйте їх. Ціна. Ви маєте залишити союз і ніколи не повертатися. Ніколи. І все? І все. Чому? А, моє улюблене запитання, чому я це роблю? Він знизав плечима. А яке це має значення? Та, що загубилася в пустелі... Повинна брати ту воду, яку їй пропонують, хоч хто її пропонує. Не турбуйтеся, я не стану відмовлятися. Раптом вона потягнулась, і глок то мало не відсихнувся, та вона лише злегка торкнулася кінчиками пальців його щоки. Вони зупинилися там на мить, упродовж якої у нього поколювало шкіру, сіпалось око та боліла шия. Можливо? прошепотіла вона, якби все було інакше. Якби я не був калікою, а ви не були зрадницею. Що ж, що є, то є. Вона з напівусмішкою опустила руку. Звичайно, що є, то є. Я б сказала, що ми ще побачимось. Краще не треба, вона повільно кивнула. Тоді прощавайте. Вона натягнула на голову каптур і знову ховаючи лице в тіні, а тоді прослизнула повз глокто і швидко пішла до кінця верфі. Він стояв, перенісши вагу на ціпок і проводжав її поглядом, повільно чухаючи щоку там, де торкнулися її пальці. Отже, щоб тебе торкалися жінки, їм треба просто зберігати життя. Варто частіше до цього вдаватися. Він відвернувся і пошкандибав кілька болючих кроків до запорошеного причалу, видивляючись у темні будівлі. Цікаво, чи не стежить десь там практик Вітарі. Цікаво, чи не потрапить цей маленький епізод до її наступного звіту для архілектора. Він відчув, як його з боленою спиною пробіг пітний дрож. Я у своєму звіті про нього не писатиму, це вже точно. Але яке це насправді має значення? Коли вітер змінив напрямок, він відчув цей запах. Запах, що тепер не наче проникав у кожен куток міста. Різкий запах горіння, диму, попилу. Смерті. Якщо не станеться дива, ніхто з нас не покине цього місця живим. Він озирнувся. Карлота Дан Ейр вже йшла трапом. Що ж, можливо, це вдасться лише одній із нас. «Справи йдуть добре», – проспівав Коска з насиченим штирійським акцентом, усміхнено вдивляючись із-за парапету набійню за стінами. «Зважаючи на обставини, ми вчора добре попрацювали». «Добре попрацювали». Під ними на другому боці рову гола земля була посічена і випалена та й наїжачилася зужитими стрілами з арбалетів, схожими на щетину на смаглявому підборідді. Повсюди валялося розтрощене та зіпсуте облогове спорядження, зламані драбини, перекинуті тачки, з яких сипалося каміння, обпалені та роздерті ширми з вербової лози втоптані у твердий ґрунт. Ще стояла наполовину зруйнована оболонка однієї з великих облогових веж. Із губи попелу стерчав спотворений каркас із обвуглених колод, майла на солоному вітрі, обпалена та подерта шкіра. «Ви провчили цих гурських засранців так, що вони не скоро забудуть нашу науку? Геш, очільнику!» «Яку науку?» – пробурмотів А «Ай, справді, яку науку! Мертві не навчаються нічого!» Трупи лежали перед переднім краєм гурських сил, кроків за двісті від суходільних стін. Вони розкидані по проміжній нічній землі, оточені покинутою та паламеною зброєю та бронею. Перед самим ровом вони падали так рясно, що можна було пройти від моря з одного боку півострова до моря з другого боку, майже жодного разу не ступивши на землю. У кількох місцях вони зібралися в кубки. Туди підповзали поранені, щоб укритися за мертвими, а тоді й саме спливали кров'ю. Глокти ще ніколи не бачив такої бійні. Навіть після облоги Ульріока, коли пролом був забитий, мертвими з Союзу гурських полонених убивали десятками. А тамтешній храм спалили з сотнями місцевих жителів усередині. Трупи осідали, гойдалися та витягувалися. Одні обвуглені вогнем, другі зігнуті, наче в останній молитві, а втреті, що безтурботно розкинулися, голови були розтрощені скинутим з гори камінням. У декого порвали та обшукали одяг. У тих місцях, де вони самі розривали собі сорочки, щоб поглянути на свої рани в надії на те, що вони не смертельні. Нікому з них не пощастило. Довкола тіл легіонами дзижчали мухи. Скакали, махали крилами та клювали несподівані смаколики, птахи сотні видів. Навіть тут, на висоті серед різкого вітру, починало смердіти. Справжній кошмар. «Це, певно, снитиметься мені в кошмарних снах наступні кілька місяців, якщо я так довго протягну». Глокта відчув, як у нього сіпається око, і глибоко вдихнув, а тоді потягнув шию в один бік, то в другий. «Що ж, треба боротися далі. Зараз уже трохи запізно переглядати рішення». Він із острахом зазирнув за парапет і опустив погляд на рів, міцно взявшись вільною рукою задзюбати камінь, аби зберігти рівновагу. Кепсько, вони майже заповнили канал під нами біля воріт, так, весело підтвердив Коска. Вони підтягують свої ящики з каміннями, намагаються їх висипити. Ми ж не так швидко можемо їх убивати. Цей канал наш найкращий захист. І це теж правда, добра була ідея, але ніщо не вічне. Без нього ніщо не зможе перешкодити гуркам, видиратися по драбинах, підкочувати тарани і навіть підкопуватися під наші стіни. Можливо, потрібно організувати якусь вилазку, аби знову його викопати. Коска відвів темні очі вбік. Спускатися зі стіни на канатах і гарувати в темряві меш ніж за двісті кроків від позицій гурків. Ви про це думали? Приблизно про це. Тоді бажаю вам удачі. Голокта пирхнув. Я, звісно, пішов би. Він постукав себе по нозі ціпком. Але боюся, мої героїчні дні давно скінчилися. Вам пощастило? Аж ніяк. «Нам слід збудувати барикаду за воротами. Це наше найслабше місце. Мабуть, півколом із сотні кроків в поперечнику. І вийде місце для ефективного обстрілу. Якщо вони зуміють прорватися, ми, можливо, все ж затримаємо їх там досить надовго, щоб відкинути». «Можливо». «А, відкинути». Коска почухав висип у себе на шиї. «Не сумніваюся, що коли настане час, добровільці битимуться один з одним за це завдання. Однак я про це подбаю». «Ними не можна не захоплюватися». Генерал Візбрук підійшов до парапету, міцно зчепивши руки за з бездоганно випрасованою формою. «Мене дивує, що він у такій ситуації знаходить час на зовнішній вигляд. Однак ми всі тримаємося за те, за що можемо». Поглянувши вниз на трупи, він захитав головою. «Оце так відвага». «Так, і ти на нас знову і знову проти такої сильної оборони з такою кількістю вояків. Я рідко бачив людей, таких охочих віддати своє життя». «Їм властива одна вкрай дивна і небезпечна риса», – зауважив Коска. «Вони вважають, що за ними правда», – візбрук суворо глянув із-під брів. «Правда за нами». «Як хочете», – найминець криво всміхнувся глокті. «Та я вважаю, що решта з нас уже давно відкинули думку про те, що правда взагалі існує». «Сміливі гурки нас таранами зустріли. Моя ж робота щедро в них пускати стріли», – він різко зареготав. «Я вважаю, що це не смішно», – відрізав Візбрук. «До загиблого супротивника потрібно ставитися з повагою». «Чому?» «Тому що замість них міг би гнити на сонці будь-хто з нас, і невдовзі так і буде». Коска лиш розсміявся ще голосніше та плеснув Візбрука по руці. «Тепер до вас доходить! Якщо я і навчився чогось за двадцять років на війні, то це того, що всюди треба шукати смішного!» Глокта спостерігав, як Штирієць хихоче, дивлячись на поле бою. «Намагається зрозуміти, коли буде найслушніший час поміняти сторону? Намагається збагнути, як добре слід побити гурків, щоб вони заплатили краще за мене? У цій коростявій голові є не лише віршики, але поки що нам без нього не обійтися!» Він позирнув на генерала Візбурга, який тим часом пройшов доріжкою далі, щоб похандрити на самоті. «Нашому пухкому другові бракує як мізків, так і сміливості, щоб утримувати це місце довше тижня». Відчувши руку в себе на плечі, він озирнувся і побачив Коску. «Що таке?» – різко запитав він. Хм, буркнув найменець і тиснув у блакитне небо. Глокта поглянув у слід його пальцю. Там була чорна пляма. Була невисоко над ними, але рухалася вгору. Що це, птах? Тим часом він уже досяг найвищої точки і почав опускатися. До нього раптом дійшло. Камінь, камінь з катапульти. Падаючи, він зростав, невпинно перекидався і, здавалося, рухався до смішного повільно, неначе тонув у воді. Відчуття на реальності підживлювало і те, що він не видавав жодного звуку. Голокте стежив за ним, роззявивши рота, як і всі вони. На стінах запанувала атмосфера жахливого очікування. Неможливо було точно сказати, куди впаде камінь. Люди на доріжці почали кидатися в розтіч, брязкаючи, човгаючи, охаючи, верещачи та кидаючи зброю. «Блядь!» – прошепотів Северард і кинувся до лілиць на каміння. Глокта залишився на місці, уп'явшись очима в ту темну пляму серед ясного неба. «Він іде по мене!» Зараз кількотонний камінь розбризкає мої рештки по всьому місту, яка абсурдна у своїй випадковості смерть. Він відчув, як його вуста сіпаються, складаються у легку усмішку. Неподалік з оглушливим гуркутом відірвалася частина парапету, здійнявши хмару пилу, і в повітря підкинула шматки каменю. Довкола них літали уламки, одному вояковій менше, ніж за десять кроків від нього охайно відтяв голову летючий блок. Безголове тіло погидалося якусь мить на ногах, а тоді в нього підігнулося коліна, і воно звалилося зі стіни назад. Камінь гепнув десь у нижньому місці і почав трощити хатини, підскакувати і котитися, підкидаючи вгору розламані колоди, наче сірники, та лишаючи по собі руйнацію. Глок так кліпнув і ковтнув. У вухах іще дзвеніло, проте він чув, як хтось кричить. Дивний голос. Зі штирійським акцентом. «Коска». «І це найкраще, на що ви здатні, уйобки! Я досі тут!» «Гурки нас бомбардують!» Невідомо навіщо верещав візбрук, присівши за парапетом і зчепивши руки над головою. Плечі його форми присипало шаром світлого пилу. «Добре вони вистрілили зі своїх катапульт!» «І не кажіть!» – пробурчав локта. Знову пролунав потужний гуркіт. У стіни трохи далі врізалася ще одна камінюка і розлетілася на купу шматочків, засипаючи воду внизу камінчиками за з черепи. Від сили удару здавалося, аж затремтіла доріжка під ногами оголокти. «Вони знову йдуть!» – гривів на весь голос Коска. «Усі на стіни! На стіни!» – повз них помчали люди. Тубільці, найманці, вояки Союзу. Всі бігли пліч-опліч, готуючи арбалети, передаючи стріли, перегукуючись і клучучи одне одного безліч різних мов. Коска ходив між ними, ляскаючи їх по спинах, трусячи кулаком, гризаючись і сміючись без найменшого натяку на страх. Як на непівбожевільного п'яницю у ролі лідера він неймовірно надихає. «Нахрін це!» – процідив Северард глокті на вуха. «Я вам, блін, не солдат!» «Я вже теж не солдат, але все одно можу насолодитися виставою!» Він пошкандибав до парапету, визирнув назовні і побачив, як у далекій імлі злетіло вгору величезне плече катапульти. Відстань цього разу оцінили кепсько, і камінь проплив високо вгорі. Глокто, проведжаючи його поглядом, скривився від гострого болю в шиї. Камінь гепнув із глибоким звуком неподалік від стін верхнього міста, позакидавши кам'яні у лапки вглибнетрів. За лавами гурків пролунав пульсуючий буркотливий сигнал Великого Рогу. Після нього вступили барабани, гупаючи разом, наче страхітливі кроки. Ось вони! проривів коска. Готуйте арбалети! Глокта почув, як наказ рознісся луною по стінах, а за мить бійниці на вежах наїжачилися зарядженими арбалетами. Яскраві наконечники їхніх стріл виблискували на нещадному сонці. Великі щити з вербової лози, що позначали гурські лави, повільно та впевнено рушили вперед, мало-помало просуваючись до них спустошеною нічією землею. А за ними без сумніву повзуть, як мурахи гурські вояки. Глокте, стежачи за їхнім наближенням до болю, міцно вчепився в камінь парапету, а його серце гупало майже так само гучно, як гурські барабани. Від страху чи від захвату? Чи є тут якась різниця? коли я востаннє відчував таке гірко-солодке хвилювання, виступаючи перед відкритою радою, ведучи атаку королівської кавалерії, б'ючись на турніри перед гамірними натовпами. Ширми невпинно наближалися, ще йдучи рівним рядком по пивоострову. Уже залишилося сто кроків, дев'яносто, вісімдесят. Він скоса поглянув на Коско, який досі либився, як невіжений. «Коли він віддасть наказ?» «Шістдесят! П'ятдесят! Уперед!» – проривів Штирієць. «Вогонь!» Уздовж стін залунало оглушиве деренчання. З арбалетів вистрілили одним великим залпом, усіявши стрілами ширми, землю довкола них, трупи та всіх гурків, яким не пощастило залишити на відниті якусь частину свого тіла. Бійці поставали на коліна за парапетом і взялися передзаряджати арбалети. Бовтузічись зі стрілами, крут'ячи ручки, пітніючи та напружуючись. Бій барабанів тим часом прискорився, став наполегливішим, а ширми спокійно проходили по розкиданих тілах. Не весело тим, хто за ними ховається, дивитися на трупи в себе під ногами і думати, як скоро вони до них приєднаються. «Олія!» – вигукнув Коска. з вежи ліворуч пролетіла закрутившись пляшка з підпаленим гнотом. Вона врізалася в одну з лозових ширм, і на її поверхні спалахнули голодні лінії вогню, через які ширма спершу побуріла, а тоді почорніла. Вона захиталася, зігнулась, а тоді стала поволі падати. Із-за неї, завиваючи, вибіг солдат із захопленою яскравим полом'ям рукою. Підпалена ширма впала на землю, відкривши колону гурських вояків, одні з яких штовхали повні камені в тачки, другі несли довгі драбини, а треті мали при собі арбалети, броню та зброю. Вони вигукували свої бойові кличі, бігли вперед з піднятими щитами, цілилися стрілами в бійніці та петляли сюди-туди між трупами. Падали до лілиць, обтикані стрілами з арбалетів. Вили та хапалися за рани, повзли, булькали, лаялися, благали та зохвало ревіли. Бігли зі страху та отримували постріли у спину. На стінах тренькали та брещали арбалети. Запалювали та скидали нові пляшки з олією. Знизу здіймалися стріли і відбивалися від каменю, чи пролітали вгорі час від часу, влучаючи в плоть. І одні бійці ревли, сичали та плювалися лайливими словами, а інші ховалися за парапетом. Коска геть безтурботно поставив одну ногу на бійницю, висунувшись небезпечно далекою та розмахуючись шербатим мечем, і щось ревів, що саме глокти не чув. Усі як напасники, так і оборонці кричали та волали. «Бій! Хаос! Тепер я згадую!» Як це взагалі могло мені подобатись? Палала, наповнюючи повітря смердючим чорним димом, іще ще одна ширма. Гурські вояки висипались за неї, наче джоли з розбитого вулика, і товклися з протилежного боку рову, намагаючись знайти, де можна поставити драбину. В боронці стін трохи далі почали кидати на них каміння і складки. Ще одна каменюка з катапульти гепнула надто близько і залишила видовжену діру в колоні гурків, здійнявши в повітря тіла та частини тіл. Пронесли вояка зі стрілою в оці. «Усе погано!» – завив він. «Усе погано!» Замить вириснув боєць зовсім поряд із глоктою. Йому в груди влучила стріла. Він розвернувся, його арбалет розрядився, і стріла з нього з глухим звуком аж по оперенню війшла в шию його сусідові. Вони обидва впали, глокті просто під ноги, заливаючи доріжку кров'ю. Унизу під стінами одна пляшка з олією вибухнула посеред юрби гурських вояків, коли вони саме намагалися підняти свою драбину. До смороду гнилі та деревного диму приєднався ледь помітний запах підсмаженого м'яса. Бійці горіли, лізучи та кричачи. Бійці горіли, лізучи та кричачи, скажено, гасаючи туди-сюди і кидаючись у повній броні в затоплений рів. Або згоріти, або втопитись. Оце так вибір. «Вже достатньо побачили?» – процідив йому на вуха голос Северарда. «Так, більш ніж достатньо». Він залишив коску, який волав Штирійською до хрипати, та, задихаючись, проштовхався крізь щільну юрбу найманців до сходів. Пішов униз за ношами, кривлячись на кожному болючому кроці і намагаючись не відставати, попри невпинний потік людей, що пер у протилежний бік. «Ніколи не думав, що знову буду радий спускатися зі сходів». Однак його радість була нетривалою. Коли він опинився внизу, його ліва нога вже сіпалася від надто знайомої суміші нестерпного болю і заніміння. «Тряся!» – просичав він собі під носа, підскочивши до стіни. «Деякі поранені рухливіші за мене!» Він подивився вслід пораненим, що шкандибали повз нього в пов'язках і крові. «Це неправильно!» – процідив Северард. «Ми своє діло зробили, ми знайшли зрадників, що ми тут у біса робимо!» Б'ємося за інтереси короля внизу, хіба ні? Та ні, вмираємо за них. Глокта перхнув. Думаєш, комусь у цьому сраному місті зараз добре? Йому здалося, ніби до нього доленув крізь гамір бою ледь чутний крик коски, який бигукував образи. Звісно, крім того невіженого штирійця, постеж за ним, а, Северарде. Він зрадив ейдер і зрадить нас, тим паче, якщо перспектива буде кепською. Практик витріщився на нього. Цього разу вже без сліду усмішки в очах. «А перспектива кепська? Ти був там!» Глокте скривився, витягуючи ногу. «Вона бувала й краще!» Ця довга тьмяна зала колись була храмом. Коли почалися атаки гурків, сюди стали заносити легкопоранених, за якими мали доглядати жерці та жінки. Приносити їх сюди було легко. Храм стояв у нижньому місті, неподалік від стін. Хай там як тепер цивільних у цій частині нетрів майже не лишилося. Ризик нестримного вогню та падіння каменів може швидко зробити район непопулярним. Бої тривали і легкопоранені повернулися на стіни, залишивши тут тих, хто дістав серйозніше ушкодження. Люди з відтявтими кінцівками, глибокими порізами, жахливими опіками та стрілами в тілі безладно лежали у тьмяних галереях на своїх скривавлених ношах. Їхня кількість день за днем зростала, і врешті-решт вони остаточно заповнили підлогу. Ходячих поранених тепер доглядали на дворі. Це місце залишили понівіченим, скаліченим. Тим, хто помирав. Кожен мав власну особливу мову болю. Хтось волав і вив безугаву. Хтось кричав про допомогу, про милосердя, просив води, кликав матір. Хтось кашляв, булькав і плювався кров'ю. Хтось хрипів і клокотів із останнім подихом. Зовсім тихі, лише мертві. А їх було багато. Час від часу їх витягали з безвільно повислими кінцівками, коли їх уже можна було загортати в дешеві савани та складати за задньою стіною. Глокта знав, невеселі гурти чоловіків увесь день риють могили тубільцям. «Відповідно до їхніх твердих переконань, великі ями серед руїн нетрів, яких вистачало надюжено трупів одночасно». Ті самі люди всю ніч спалювали загиблих із Союзу. «Відповідно до нашого цілковитого невір'я». Угорі на кручах, звідки маслянистий дим понесе над затокою, ми можемо лише сподіватися, що він повіє просто в обличчя гуркам на тому боці. Так ми ображаємо їх востаннє». Глокта поволі в залою, у якій відлунювали звуки болю, стираючи з чола під і дивлячись униз на поранених. У переміж лежали темношкірі дагусканці, штирійські найманці, блідошкірі бійці Союзу. «Люди з усіх країн, усіх кольорів шкіри, Абсолютно різного штибу згуртувалися проти гурків, а тепер помирають разом, бік у бік, і всі вони рівні. Якби в мене досі було серце, воно б зігрілося. Він бачив нечіткий силует практика Фроста, який ховався в темряві біля навколошньої стіни і потихенько оглядав залу. Моя пильна тінь дбає про те, щоб ніхто не нагородив мене за роботу від імені архілектора смертельним пораненням в голову. Невеличкий простір у задній частині храму відгородили завісами для операцій. Ті чогось максимально на них схожого. Рубають і ріжуть пилкою та ножем, ноги на рівні коліна, руки на рівні плеча. Із-за тих брудних завіс долинали найгучніші крики в усьому храмі. Відчайдушні жалібні стогони. «Навряд чи це страшніше за те, що відбувається по той бік суходільних стін». Глокта побачив, як проштовхується крізь прогалину Кадія в заляпаних, замазаних і огиднобурих від крові штанах, що колись були білими. Він примружено дивився на якесь лискуче м'ясо та різав його клинком. «Може, то куски ноги?» Крики перейшли в булькання і зупинилися. «Мертвий!» – просто сказав Гадиш, кинув ніж на стіл і витер скривавлені руки об ганчірку. «Заносьте наступного!» Він підняв завісу і виліз звідти, а тоді побачив Глокту. «А, призвидець наших нещасть, прийшли нагодувати своє почуття про вину очільнику?» «Ні, прийшов побачити, чи воно в мене є». «То чи воно є?» «Добре запитання, чи є воно?» Він опустив погляд на молодика, що лежав на брудній соломі під стіною, втиснутий між двома іншими пацієнтами. Його обличчя відзначалося восковою блідістю, очі були скляні, а губи швидко ворушилися. Він бубанів собі під носу якусь безладну маячню. У нього була відтята нога, трохи вища коліна. Куска обмотана кривавленою пов'язкою, а довкола стегна був міцно закріплений ремінь. Його шанси вижити практично нульові. Останні кілька годин життя в муках і злиднях підстогне товаришів. Молоде життя згасли до часу. І таке, і інше. Все в такому ж дусі. Глокта підняв брови. Він не відчував нічого, крім легкої відрази, так само, якби людина при смерті була купою сміття. «Ні», – сказав він. Каді опустив погляд на свої скривавлені руки та пробурмотів. «Тоді Бог по-справжньому вас богословив. Не всі мають таку витримку, як у вас». «Не знаю. Ваші люди билися добре». «Ви хочете сказати, вмирали добре?» Бежке повітря розрубав глоктен сміх. «Та ну, померти добре неможливо». Він швидко оглянув нескінченних поранених. «Мені здавалося, що вже хто-хто, а ви точно про це дізналися». Кадія сміятися не став. «Як думаєте, скільки цього ми можемо витримати?» «Ви зневірюєтеся, так, гадишо? Героїчні останні бої, як і безліч речей у житті, набагато перевабливіші в теорії, ніж у реальності». «Це міг би сказати нам блискучий молодий полковник Глокта, коли його тягнули від мосту, від його тулубу мало не відірвалися залишки ноги, а його уявлення про те, як влаштовано світ, докорінно змінилися. «Ваша турбота зворушує, очільнику? Та я звик до розчарувань. Повірте мені, це я переживу. Лишається запитання, як довго ми можемо протриматися. «Якщо морські шляхи залишаться відкритими і нас можна буде забезпечувати кораблями...» «Якщо гурки не зуміють обійти суходільні стіни, якщо ми зможемо триматися разом і не втратити голови, ми б могли протриматися тут не один тиждень». «Скільки протриматися?» – Глокта промовчав. «А й справді, скільки? Можливо, гурки втратять самовладання?» «Ха!» – пирхнув Кадія. «Гурки не мають самовладання. Вони підкорили всю канту, аж ніяк не півзаходами. Ні, імператор висловився і не потерпить відмови». Тоді потрібно сподіватися, що війна на півночі швидко завершиться та що сили Союзу прийдуть нам на допомогу. Абсолютно марна надія. Проблеми в Енглії будуть залагоджувати ще кілька місяців. Та й тоді, коли їх владнають, армія буде непридатна до бою. Ми самі по собі. І коли ми можемо чекати на таку допомогу? Коли згаснуть зорі, коли впаде небо, коли я з усмішкою на обличчі пробіжу цілу милю. Якби я мав відповіді на всі запитання, то навряд чи пішов би до інквізиції, різко відповів Глокта. Можливо, вам слід помолитися про божественну допомогу. Цілком підійшла б потужна хвиля, що змила б гурків. Хто там казав мені, що дива трапляються? Кадія повільно кивнув. Можливо, нам обом слід помолитися. Боюся, шанси на допомогу від мого Бога вищі, ніж на допомогу від ваших господарів. Повз них пронесли ще одні ноші, на яких вирощав витягнувшись штирієць зі стрілою в животі. «Мені час іти!» Кадія втік, а за ним упала завіса. Голокта та похмуро глянув на неї. «Отже, починаються сумніви. Гурки поволі оволодівають містом. Наша загибель наближається і видна кожному. Дивна ця штука смерть. І здалеку з неї можна сміятись». Але з наближенням вона здається дедалі страшнішою. Коли вона так близько, що її можна торкнутися, ніхто не сміється. Дагозка повна страху, а сумніви можуть лише зростати. Рано чи пізно хтось спробує здати місто гуркам, хай навіть лише для того, щоб урятувати власне життя чи життя близьких. Найперше ці люди цілком можуть позбутися Капусного очільника, що дав хід цьому безумству. Він відчув несподіваний дотик до свого плеча, затимував подих і швидко розвернувся. У нього підігнулася нога, і він незграбно позадкував до стовпа, мало не наступивши на задиханого тубільця з пов'язками на обличчя. Позаду нього стояла насуплена вітарі. «Трясся!» Відчувши палаючий спазм у нозі, глокти закусив губу останніми зубами. «Хіба тебе не вчили не підкрадатися до людей?» Мене вчили протилежного. Мені треба з вами поговорити. Тоді говори, просто не торкайся мене більше. Вона оглянула поранених. Не тут, на одинці. Ой, тану. Що такого ти не можеш мені сказати, чого не можна говорити в приміщенні повному напівмертвих героїв?» Дізнаєтеся, коли ми вийдемо. Ланцюг на горло, гарний і тугий, люб'язно наданий його пресвіщенством, чи просто якась балачка? та відчув, що всміхається. «Не можу дочекатися, коли дізнаюся». Він підняв руку, подаючи сигнал Фростові, і Альбінос розчинився в тіні. А тоді та пошкандибав за вітарі, пропетлявши разом із нею між пораненими, що стогнали, та вийшовши з задніх дверей на свіже повітря. Різкий запах поту змінився різким запахом горіння та дечим іще. Під стіною храму були складені стосом, що сягав людині до плеча довгі ромбоподібні предмети, закутані в грубу сіру тканину, подекуди заляпану та заплямовану бурою кров'ю. Ціла купа цих предметів. Трупи, що терпляче чекають на поховання. Врожай цього ранку, яке чудово у своїй похмурості місце для невеличкої приємної розмови. Я навряд чи міг би обрати краще. Отже, як тобі облога? Як на мене, трохи гамірна, та твоєму другові Кості начебто подобається. Де Ейдер? Що? різко перепитав глокта, тягнучи час і заразом думаючи, як йому відповісти. Я геть не очікував, що вона так скоро про це дізнається. Ейдер, пам'ятаєте її? Вбрана як дорога повія, прекраса правлячої ради міста, спробувала здати нас гуркам. Її камера порожня. Чому? А, вона в морі, це, це... правда. Обвита добрим ланцюгом за дошки п'ятдесят кроків. Неправда. Якщо вже тобі цікаво, вона тепер прикрашає дно затоки. Вітарія підозріло насупила жовтогарячі брови. Чому мені не сказали? Мені не до того, щоб тримати тебе в курсі справ. Нам ще треба програти війну. Чи ти не помітила? Глокта відвернувся, та вона викинула перед ним долоню і прип'яла його до стіни, загородивши йому шлях довгою рукою. «Тримати мене в курсі справ означає тримати в курсі сульта. Якщо ми почнемо розповідати йому різні історії...» «Де ти була останні кілька тижнів?» Він захохотів, показавши накупу силуетів у саванах біля стіни. «Комедно! що ближче гурки до того, щоб прорватися за наші стіни та перебити все живе в Дагості, то менше мене, здається, обходить його срани при освященству. Кажи йому, що заманеться, мені з тобою нудно». Він спробував проштовхнутися за її руку та зрозумів, що вона не рухається. «А якби я казала йому те, що заманеться вам?» – прошепотіла Вітарі. Глокта насупився. «Оце вже не нудно. Улюблений практик Сульта, послана сюди, щоб нагледіти за тим, аби я ступав праведним шляхом, пропонує домовленості. Обман? Пастка?» Між їхніми обличчями було не більше фута, і він пильно вдивився її в очі, намагаючись вгадати, що вона думає. «Чи немає там ледь помітного сліду відчію? Чи не могло би бути її мотивом звичайне самозбереження? Людині, що втратила відповідний інстинкт, важко пам'ятати, який він важливий для всіх інших». Він відчув, що починає всміхатися. «Так, тепер мені зрозуміло. Ти думала, що тебе відкличуть і щойно буде знайдено зрадників, так? Думала, що Сульт організує човничок додому?» «Але тепер човнів ні для кого немає, і ти боїшся, що твій добродушний дядячко геть про тебе забув, що тебе кинуло на поталу гуркам разом із рештою клятих псів!» Вітарія примружила в очі. «Дозвольте розповісти вам одну таємницю. Я так само, як і ви, опинилася тут не з власного вибору, та я давно знаю, коли сульт каже вам щось робити, краще вдати, ніби ви це зробили. Мені хочеться одного – вибратися звідси живою». Вона підійшла ще ближче. Ми можемо допомогти одне одному? А і справді можемо? Цікаво знати. Тоді добре. Насмілюся сказати, що можу втиснути в соціальний вихор свого життя ще одного друга. Подивлюся, що можу для тебе зробити. Подивитися, що можете зробити? Нічого кращого тобі не світить. Річ у тому, що я не надто добре допомагаю людям. Просто розучився. Він вишкарівся її у лице беззубою усмішкою прибрав ціпком її обм'яклу руку, а тоді пошкандибав повзкупу тіл назад до дверей храму. «Що мені сказати, сультовий прейдер? «Скажи йому правду!» – кинув через плече глокта. «Скажи йому, що вона мертва! Скажи йому, що ми всі мертві!»